Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Első László van a vonalban. Nem fog visszaérni azzal a nexus ami kettőnk között van külös tekintetel arra, hogyha netán véleten rosszul értelmezném, de tegnap enyhén szó szóval kihoztál a várnak a és neked, és mivel osztal. Hát azzal hoztál ki a sodromból, ugye írtam neked, hogy ma, eh, amire azt írtad, hogy sajnálod, eh, egyrészt írtam, hogy kórházban vagyok, arra egyáltalán reagáltál, de ez végül is belefér. És is kaptam én SMS-t, vagy hát, akkor a következő tudom neked mondani. Kórházban? Vagy? Nem, voltam. Azt írtam neked, eh, idézhetem azt, a, ugye azt írtam, holnap 7.35 vagy 85 fiala János, idézhetem a válaszodat? várjál. Évészetben én is megkeresem. <gül> De ugye, az vidom, azért a rádió hallgatók mondjuk már el, hogy te nem vagy egy türelmes ember. Tehát, az ha... nem, tehát a barát, nem, nem, türelmes ember az nem vagy. Ha, fél, amikor türelmes leszek, az nagyjából azt jelenti, hogy leépültem. Tehát az a demenciával lesz azonos. Az, voltál, tehát csak a lényeg az, hogy én éppen amikor te küldted az SMS-t, akkor beszéltem a Hausman Én ezt értem, azt írtatok kár, hogy nem vagy itt a Hausman ülésén, kérdésedre az egész ülés sajtó nyilvános. Én pedig azt írtam, kórházban voltam, mellesleg szóltál, Amire te azt írtad, hogy küldtek a kollégáit, meghívott, és ami engem nem enyhén szólva kihozott a sodromból, az az, hogy én nagyon hálás vagyok, hogyha egyébként olyan jelentős ö, szereplő vagyok, aki miatt hosszabb a sajtónyilvános rész, de szeretném mondani neked, hogy senki az így a világár nem küldött, nekem meghívott, beleértve az általad említett kollégádat sem, akinek a nevét itt nem fogom említeni. E, valószínűleg a szakújságírók valahonnan tudták de az előző konferenciát is én találtam meg, oda se hívott. Tehát volt az a sajtó reggeli, azóta az egyetlen alkalom, ahova el lettem hívva. Azt megelőzően, és azt követően soha sehova nem kaptam meghívót, hogy ide valahogy el tudtam volna elvergődni, utána fogalmam sincs, hogy mennyi ideig tartott. Én nagyjából negyed-tízkor szabadultam, úgyhogy még az is lehetséges, hogy odaértem volna, de senki nem hívott. Pedig nagyon jól tudod, hogy uh, díjmentve is milyen, és ez egy balíciószus megjegyzés volt, uh, milyen érdeklődést mutatok uh, a Hausman bizottság tevékenysége irány, de senki nem hívott el. Erre pedig nem is reagált el a folyamán, beleértve, hogy uh, ez nem a te dolgod, de a kollégáid se küldtek meg mm. bocsánat, bocsánat. Itt, uh, itt a itt, uh... Várod, hogy mindig azonnal válasszik az SMS-ségre, miközben én éppen üdök és egy ülést. Nem azt várom, azt várom, hogyha állítom, valakinek meg kellett volna hívjon, akkor azt hívjon meg. Én, de én azt is mondtam nekik utána, jó? Mondtam nekik. Vagy még egy lehetőség van, tudod mi az? Igen, én meg. Nem, nem, nem, nem, nem, a logikámat még nem érted. Figyelj, nincs más lehetőség, helyet kell biztosítani nekem a 20-ban bizottságban. Én csak a hivatalból kapok meg hívot. Nem vagyok ebben biztos, hogy ez olyan jó, Mi? Mi szól ellene? A bizottságban. So, a sajtót képviselni. erre, gyere, bár... most sikerült a torkodra forrasztani a szót. Nem szeretnék a Hausman Bizottság tagja lenni, tehát, lehet, ne, ne, tehát Budi után szabadon, semmilyen klubnak nem szeretnék a tagja lenni, amelyik szívesen fogad a tagjai sorába. így a Hausman Bizottság tagja sem szeretnék lenni, csak akkor legalább biztos kapnék meghívót. Aztárul de most már elég volt itt az érzelődésből a részemről, tegnap végül is, mert ugye volt egy zárt része, és volt egy nyitott része. Miről volt szó? Mert olvashatom, hogy mit írnak róla a magyar hírlabban, de talán jobb lenne, hogyha te mesélnéd el. Különös tekintettel arra, hogy ennyire sűrűn a Hausmann bizottság korábban nem ülésezett. Igen, de van miről ülésezni. Figyelek. És, hogy az események, hogy gyorsulnak az események, a tervezgetések most már jó szinten, vagy ponton konkrét, konkrét cselekvésre váltanak át. Azért itt elkészítünk egy közénkodatással, itt, uh... Jó, itt álljunk meg, milyen közvéleménykutatásról van szó? mert hogy a falutával és a falutában találkozó intézményekkel, múzeumokkal kapcsolatosan milyen tudásuk van az embereknek, és milyen elképzelések, és mennyibe támogatják az támogatják elkép... a kormány elképzeléseit. Ezt a közvéleménykutatást nemről egyébként senki nem számol be. Hogyan kell elképzelni? Hát azért nem számol az egyetlenkén, mert tegnap kaptam meg a munkaközvéleményt, és a végleges még nem kaptuk meg. Ez, Ez a te ötleted? egy olyan közünkutatás, publikálni fogni. De ez a te ötleted? Az az igazság, hogy rá, amikor beszélgettünk a Balónak a műsorára. Persze. Voltam a, Persze. A televízióban, és ott a, a, a talán a Szonda Iszosnak volt egy kérdése, hogy egyetérte a minisztériumok várva kérdőzésével, és ugye akkor ott a műsorban is elmondtam, meg nálad is elmondtam, hogy ez az a probléma, hogy az emberek fején Vár a Budai Várral kapcsolatosan az első gondolat, ami megenik, az a palota és érthető azt, hogy itt teszik fel a kérdést, akkor arra mindenki azt mondja, hogy nem, mert senki sem akar műződni a, a palotában. Tehát egy, egy nagyon árnyalt közönközőtást készítettünk, amiben arra voltunk kíváncsiak. Úgy ez már megtörtént? történt? Igen, igen, készen van, mondaném a Láttam az, anyag, az anyagnak az összefoglalóját, és ebből néhány számot is ismertettem is. Tehát például ilyen kérdések voltak benne egy külön főváros és külön vidékre, hogy ez egy országos a felmerésről van szó. Milyen kérdések voltak benne, hogy mi egyetértel az azzal, hogy hallott-e jön a Hausmann tervről. Meglepően sokan, több mint 70 százalék hallott a Hausmann tervről. -e Hány ember lett megkérdezve Hát én ezt nem tudom. Hogy... Oké, okay, rendben van, menjünk tovább, oké? Okay? Hát ez egy módszer tenni kérdés. Oké, okay, ezt... rendben van. De ja, olyan kell csinálni, én nem tudom. Figyelek. A... Tehát a módszer vannak megfelelően, egy országos lehetőségi hát felmérés volt. Figyelek, igen. Tehát több mint 70 Aztán várjál, előveszem, mert szerintem itt van mellettem az autóban. Ha jól emlékszem. Igen, itt van. De milyen kérdés akkor így, hogy mik voltak ebben a közénkültáson. Mikor járt utá, utoljára a budavári Palotában? Hát ez nagyon meglepő, Az emberek 38 a azt válaszolta hogy még soha nem volt. A vidékiek esetében ez 436 Ez nagyon durva. Ha azt mondjuk, hogy mikor járt utoljára a budavári Palotában az egy éven belül, akik jártak benne, az kevesebb mint 10%. A többiek azok mindegy évnél régekben. Sőt, ember 40 a négy, öt évnél rége bejárt a Budavári Palotában. Szóval ezek azért nagyon meglepő eredmények. De az még nagyobb, még inkább meglepő, és a, a múltkor elmaradtak a támasztott dalá, amiket én megfogalmaztam prekoncepcióként, hogy volt-e múzeumban és a Budavári Palotában és itt már csak azokat kérdezték, akik egyébként azt válaszolták az előző kérdés, hogy, hogy jártak a Budavári Palotában. Itt a, a megkérdezetteknek az 55 a azt mondta, hogy ugyan volt a palotában, de sose volt bent a palotában. Sose volt a múzomban. Aztán, ezek mind megvannak külön Budapesten vidékre. Ilyen kérdések voltak, hogy melyik múzomban volt legutóbb. De csak azok körében, akik ugye már azt válaszolták, hogy nem csak a palotában voltak, hanem voltak múzomban is. Itt a legmagasabb arányt a, a Magyarországi Galéria kapcsolatban. Aztán volt olyan kérések is, hogy fel sorolni Budavári palotával működő kutas intézményeket. Itt azért elég elég rossz a válaszadási arány. Tehát 40% fölött van azoknak az arány, aki nem ismeri a palotában működő intézményeket. Aztán hallott én a Nemzeti Housman, amelynek keretében 2014 2024 között többécsőbe újtják meg Budai vármegyed. Erre. Mert rosszul mondtam, 65,9% válaszol. A budapesti esetében ez 72,4%-os arány. Aztán hallotta -e arról, hogy a budavári palota több részén milyen helyreállításokat a kormány, és ezeket átadott tovább, ez az érdekűdők számára. Itt 62,5% az igeneknek az aránya. Egyetért a budavári palota felújításával? 80% az igen. Ja. Itt érdekes módon a budapestű az magasabb de valamivel, vagy a vidéki, igen, az magasabb, mint a Budapest. Tű. Azt meglepő. Aztán mennyire tartja fontosnak, hogy több is teret, több látogató a ja. alakítsanak ki a budavári parotában. Többek között a parotámozom létrehozásával. Itt a teljes mértékben egyetértés, az inkább egyetértének az egyik a az 75. Érdi emelkedő. Ez kimaradt ugyan most az érdi képest, hol vagy, mert most itt egy hosszú csönd volt. A lapozok az anyagban. Ez nem az volt, nem mindegy. Igen? Akkor rákérdeztünk a Várkert bazára, és hallotta arról arra, hogy a Várkert bazár. Annak 83,4 os volt az igen válasz. A fővárosok esetében 94,6 Aztán olyan kérdést is tettünk fel, hogy azok, azok körében, akik jártak már a bazárban. várkedbazárban. Megkérdezik, hogy ezt szikőnnek a felütött várkedbazár. Uh, itt 86,8%-os volt az igenek száma. Jó, még mielőtt felsorlán, de az egészetben nagyon érdekes. Azt kérdezem, hogy ezt egyébként te publikálni fogod, vagy valaki publikálni fogja, vagy sem? Szeret. Azt kérdezem tőle, csak itt azért vágtam közben, mert elnézést, ha pontatlanul fogalmaznék, de a személyes viszonyok általában soktak segíteni abban, hogy nem lehűjézve leszek, hanem kiavítva és ilyen számtal alkalommal előfordulhat, hogy megjelent egy olyan hivatalos közleménytán a magyar közlönyben, de nem akarok hülyeségeket beszélni, amely nyugtalansággal töltötte el Pécs városát, mert hogy mégis felmerült annak a lehetősége, hogy egy olyan csontvári kiállítás jöjjön létre, amelynek nem feltétlen Pécs ad otthont. Erről te mit tudsz? Látál, úr, a csontvári kiállítás akkor mondta azt, hogy érdemes lenne egy pályázatot kiélni a csontvári kétek hosszú elhelyezésére. Az ötletfájázat nem a közöny bejelen most hanem az ötletpályázat jelen. Akkor azért mondom, hogy köszönöm a kiegészítést, igen. És... és Nincs ilyen ebben a kötelező szempontként kiírva az, vagy megfogalmazva az, hogy bécs -e legyen a múzeum, vagy hogy budapest -e legyen a múzeum. Tehát kötelező pályázatra be lehet gyúteni, hogy a pályázatot, hogy bécs -e legyen, is, hogy Budapesten, hogy Szegeden legyen. Ez egy ötletpályázat, aztán, hogy enne, ebből kijönne valamilyen ötlet, ami a döntéshozóknak megtették az egy, az egy másik kérdés. Neked ez nincs között? Nem, ez a ezt Azt kérdezem tőled, hogy egyik szavamat, a másikban ne öltsem, csontvári, igen, hogy annyi kérdés van itt, hogy szó volt tegnap a Habsburg Otto hagyatékról is. Arról milyen vonatkozásban volt szó? A Latozsai Csaba helyette Sánpiszkáról tartott egy előadást, amit aztán utána a konzikációs a sok kérdés követett. Ebben az előadásban elmondta azt, hogy a, a kormány szándéknyi atrozott a Haszburg család tagjával tehát a egy képviselő egyik taggal. A, ez a szándéknyi arról szól, hogy Haszburg Otto, aki ugye, nagyon a magyar kultúrához is, és a magyarsághoz és az utolsó magyar király és osztrák császár fia, hagyatékát teljes egészében a Budapestre hoznák, és ez valahol majd a, a budai pár valóta kialakuló ez most hol van? készenek? egészségedre köszönöm is elhézést nincs miért, egészségedre azt kérdeztem, hogy ez most hol van? a hagyaték? öt különböző helyen a család elmondás szépen a nagyobb része Svájcban uh -huh. Hát ez elég uh, gazdag hogy a köztárától a... Kín... Köszönöm szépen, az elő uh, kivarodás volt a fejemben, a zsolnai féle uh, megmozdulásra akartalak téged kérdezni, hogy te tudod-e, hogy mi van a zsolnaiban, aminek következtében ott olyan hatósági emberek is feltűnnek, akinek egyébként ott nem feltétlen lenne dolguk. Hát én uh, hatósági eljárás ha sajnál Nem azt kérdeztem, azt hogy hogy tudod-e, hogy mi az oka? Pontosan nem tudom. Jó, uh, menjünk... Tovább, euh, ugye tegnap Sárvár István a Fországyúl a Nemzeti Öröksövédő és Vagyonkező Központ elnöke pedig a Palota F épületének megújításra és a vár megközelítéséről, a garázsok elhelyezéséről számolt be. Ennek kapcsán már egy, nem ennek kapcsán, de a vár kapcsán egy kérdést már intéztem a múlt héten, csak akkor Csepregi Nándorhoz, van egy hallgató, aki idegenforgalommal forgalommal foglalkozik, és ő emelte ide azt be, hogy a turizmus.com írta április 27-én szerdán, hogy valószínűleg a fővárosi turisztikai kerekasztal április 28-i ülésének is témája lesz. Tudom, hogy nem hozzá tartozik, de téged is érint, hogy május 15-től, ami akárhogy is nézzük, talán a következő hét végén lesz, vagy a következő hét, igen, az jövő hét péntek, május 15-dik gyakorlatilag tilos lesz turista behajtani a várba, se a látnivalókat, se a Hírta Budapest Hotelt nem lehet ilyen módon megközelíteni, se a csoportok, se a vendégek, se a idősek számára. A várba eddig közlekedő 320 buszt, vagy 5-10 percenként induló BKK járatok váltanák ki az elképzelések szerint. Te az egyik konferencián, vagy talán máshol is beszéltél arról, tehát ez meglepő volt, de az, hogy rövidesen a várban eh, nagy teherautók tűnnek fel, és ezeknek a ütemszerű mozgatása megkíván némi szervezést erről volt szó, de vajon eh, ezeket a prompt vagy promptnak tűnő intézkedéseket lehet-e jobban ütemezni, vagy valamit rosszul látok? nagyobb a baj ami kiderült, hogy előzászokatannál vált a Palota úti csatornának a felújítása. Itt több mint száz éves csatornáról beszélünk, ami a Dózsa győttér felől a Palotába, illetve a Várnegyedbe feljövő út alathúzódik. A... A... Na most egy pillanatban tízatra... végig... végig gondoltam, hogy meddig is fogta attani, Igen, november végéig fogta attani a beruházás, ezt nem mi csináljuk, hanem a fővárosi csatornázási művek, és számos helyen, ugyan több szakaszban, de fel kell a zúdburkolatot, hogy végig a csatornát. Ezzel odászorban a rossz állapotban van a csatornának néhány szakasza, hogy nem lehet vele hónapokat, éveket várni, ezt most meg kell csinálni. A nyári, illetve az összidőszak, vagy során el kell készíteni. Mindezzel együtt, hogy a az útpálya közöttén egy ráadásul ez a csatorna. Tehát egy sár rögtön a forgalomból, valamikor átmeheti időszakra, még két sár is. Mindezzel együtt ugye az építkezéseknek a teher a forgalma is javarészt ezen az útszakaszon. bonyolódik. Így képtelesik felvezett, felmenni a várba turista buszokkal. Nem arról van szó, hogy a turizmus nem akarjuk, a felmennyen. A turista buszok, az igazi, igazi probléma az, hogy felmennek ezek a nagy buszok, amikor fölélkezik, akkor megáll, amikor megáll a busz, akkor kezdve a turistát a buszban följöltözteni, az eseményébe át, saj és szépen lassan lekárszálodik a buszról. Tehát azt a javaslatot fogalmazta meg a dk hogy ez a, ez a lassú folyamat ez történjen meg egy másik ponton, amikor is már fölmárhádva a turista áttál egy DKV buszra, de az olyan busz, lenne, ahol állóhelyek is vannak, tehát magyarul kevesebb busz, mint neked ugyannyi ember, idő, vagy igen idő alatt és hogy így ilyen módon gyorsítsák a, a, az emberek felszállítását és leszállítását és sok sok nyitott kérdés van minden esetre ami a helyzetet azonnali, a helyzetből következően azonnal lépés készelt hozott, az, hogy a csatornát hozzá kell nyúlni ez a május 15-e ez a szónak most nem vicces értelmében kőbe van vésve onnantól kezdve más lesz majd a közlekedés a várban itt, itt volt már itt már volt egy komoly egyetleg az összes buszos céggel, mint a Csefegi államtitkár úrral együtt. Igen, ezt tunk, És pénteken folytatjuk ezt egy újabb körben a, a Hútozási Irodás Szövetségének vezetőjével és a legnagyobb beutasztatókkal, és hogyan kezeljük a problémáikat. Tehát itt uh, egyeztetünk a szeretőkkel. Az, hogy Jogos kérdés, hogy ezt nem lehetett volna előbb. Már fél év ezelőtt mondtam, hogy lesz egy ilyen probléma, ezzel szembe kell néznünk ezzel a problémával. Úgy, hogy akkor én még nem számoltam a csatorna a beruázással, viszont még egyszer mondom, én, én nem látom azt, hogy a csatorna hol, mikor milyen ütemezésben akar is felújítani. Most már azt csináljuk, hogy heti-készeti rendszerességgel van egy olyan koordinációs testületűvésünk, ahol a követ, a főváros, a csatornázási művek, valamennyi vári beruházó megjelenik, és, és próbáljuk összehangolni logisztikai szempontból is a ügyeket és a feladatokat. Illetve a BKK is részt veszedem. Egyrészt köszönöm, másrészt azt kérdezem, hogy akkor hogyan van, hogy te tizedikén fogsz elutazni? Nem, én most a hétvége és nem leszek egy jól valaki. Tehát most ki kell hagynunk a uh, uh, kettő isvart. Magyarul, hogy nem vagy se 12-én, se 19-én? 19-én már vagyok, de az csütörtök. Ügyességet beszélek, igen. <gül> nem vagy, tehát se 10-én, se 17-én? Így van. Rendben van, tehát akkor 24-e? Igen. Hiányozni fogsz. Hát a kölcsönös. Jó, figyelj, megtalálsz, hogyha akarsz, akár ha 20 bizottság akár attól független. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Minden. Szervusz, Elsimolászlót És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Pialaj János. Jó reggelt, lát? A vonalban Gyurcsány, Ferenc, én most egy pár napig nem voltam, kiderült olyan a múlt héten mi bajom volt, mert volt lázom, abban az egy órában mi eltelt 7 és 8 óra között kétszer is beférköztél a műsorba, és egyszer sem én hoztalak téged szóba, mind a kétszer a városlegeti izével kapcsolatban tettek megjegyzést, hogy hogy van ez. Elmagyarázod azt a mondatot, mert látható módon az önálló életet ér. Él. Valóban hát ez sokszor megtörténik. Mindenkinek azt javaslom, hogy az értő olvasásképességét el kell sajátítani, és a szöveget a maga kontextusában kell olvasni, és elegendő egy mondattal korábban kezdeni a szöveget. Mert azt mondom, hogy ha szegény a pereputy, ugye a pártomról beszélek, és ezt a is használom, hogy a szegény a pereputy, akkor nem mozálunk nem tudunk művészeket meghívni, színpadot állítani. És ennek a, mondattak a folytatása, tehát a pátra utolsó mondatnak a folytatása, hogy eh, ha már így lakadom, akkor jobb szegénynek és tisztességesnek lenni. Teljesen világos, hogy nem magamról beszélek, a pártomról, de hát ezek azért nem nagy meglepetések a magyar politika világában is, hogy nekem ennyit élnek ez a dolog, fel sem szisztentem a féle értelmezések miatt be kell neked bajjának. Nézd, fura volt nézni emlékezhetsz vissza rá hogy szerelmünk hajnalán bár nekünk több szerelmi periódusunk is volt a szovátvit értelmében én mennyire fel voltam azon háborodva te talán emlékszel a dátumra mikor jelentetek meg az, a buszok oldalán? bajnaival? az mikor volt? hát ö, 2009, ő vége 20. 2010-re. Igen... Szóval miközben te vagy a szemkilövető kormánynak a miniszterelnöke, amit már sohasem fogsz lemosni magadról, és ugye van, aki azt mondja, hogy a szemkilövető kormány miniszterelnökével kapcsolatban ítéljen véget a beszélgetés, mert nem tud olyasmi történni, ami által egyébként valaki szóba állna veled, ugye Gulyas Gergely leginkább így fogalmaz veled kapcsolatban, de ha valaki nem a szemkilövető kormány miniszterelnökét látja meg benned, akkor azért úgy... mondjad akkor azért ezeknek az apróságoknak van jelentőségük. És ezt csak azért mondom, mert különböző tévéműsorokban néztem, hogy egyébként elvileg hozzá közel álló emberek is hogy röhögtek téged kiteli szájjal. Hát azért az embernek a politikus nem árt, ha vastag bőr van a képéme, én ezt nem tűrném. Tehát utána felhívnám és azt kérdezném, hogy ezt én jól láttam-e. Hát én csinálom, nem nézek tévét, tehát másodszor elmondom neked, a Mitra is ezt mondta, aztán kiderült, hogy mindig nézte. Azt áruld el nekem, hogy meséld el a történetét, ugye? Van a városliga, -e zérté, amely bérbe adja ezt a területet. Mikor derült az ki, hogy háromszorására emelte a diárat? Hát a, azt nem tudom a többieknek mikor derült ki Nekem nagyjából a rendezvény ölt egy hónapban. Jó nem tervezze a rendezvény ölt egy hónapban. De ez akkor hamarabb is lemondhatod volna? Nem, sem, sem hírlettük. Tehát őszintén szólva itt nem volt lemondás. Nem volt meghirdetett május első rendezvényünk, csak előtte elmondtuk egy nappal, két nappal, hogy miért nincs. Á, értem. Akkor, elnézést, akkor ak ak ak ebben tévedésben vagyok. Tehát nem arról van szó, hogy egy, egy meghirdetett helyen valaminek a hiányát mondtad el, hanem eleve nem volt róla szó. Így van, így van. Tehát amikor mi azzal szembesültünk, hogy ez mennyibe kerül, és az alaptörvény elfogadásának ötödik évfordulójára pedig a várban, mm -hmm. hétfőre, mindenképpen akartunk egy demonstrációt szervezni, és láttuk, hogy az adjából egy ilyen másfél-két millió forintba kerül, mindennel együtt. Teljesen világos volt, hogy. Ez a szervezési költség? Parancsoljon. Ez szervezési, nem parancsolni, szervezési költség? Rendelési, hirdetési, uh -huh. színpadállítás, meg hát minden hangosítása ilyenkor kell. Talán ott is van területfoglalás, ezt nem tudom, nyilván nem én csinálom. Hát világos volt, hogy. Hát szegény az na hát elmondtam, hogy nyilvánosan. Azt kérdezem tőled, az is felmerült, vagy ha tetszik, én mondtam, hogy vajon hol húzódik ez a határ, ahol azt mondja <gül> Gyurcsány Ferenc, hogy szegény az Eklésia, meg kell, hogy értsétek, de én, Gyurcsány Ferenc, aki egyébként külön is értelmezhető vagyok a pártomtól, most kivételesen erre adok pénzt, vagy ez rossz példa, vagy hülyeséget beszélek? Nem rossz példa, hát én a pártomnak rendszeresen adok pénzt, én amióta a párt létezik, nagyjából 20 millió forintot adtam a saját pénzemből, bevallottan, álszákkal ellenőrizve. Hát tényleg emiatt e, támadott a Fidesz a brüsszeli megbízásokcsán, és ebből lett az per amit múlt héten meggyertünk első fokon, amelybe kimondta, hogy a bíróság egy nagyon részletes, hosszú ítéletben, hogy ott Bármiktól hazudik, hazudik, amikor azt mondja, hogy ez egy üzletinek szerződés, ez egy valóságos üzleti szerződés, üzleti tartalommal is. Végrehajtással kettő, az azt mondja, hogy ennek az árbevételéből akár csak egy fillét is adtam volna a pártomnak. Fizikailag sem tudtam, mert korábban adtam a pártomnak a pénzt, mikor az első fillét is befolyott volna a cégem számájára. Szóval hát. egy adok pénzt a pártomnak, kényesen kell arra vigyázni, hogy, hogy mondjam, ne függjön tőlem anyagilag a párt, hogy ne az legyen a párt, és az én közöttem összekötő kapocs, hogy ha megszorol a párt, akkor én tudok adni pénzt, kölcsön pénzt szoktam a legtöbbször adni a párt. Azt kérdezem tőle, hogy az egyébként mit jelent, hogy háromszorra eserre a nőt a területbér? Nem tudom neked megmondani. Tehát bármilyen fura az életek viszonylag nagyobb szervezetek. Van egy-két ember, akik az ki az, aki eldönti egyébként azt, hogy mi az, ami belefér a büdzsébe, és ki az, aki nem? Hát végső soron egy vezető értekezett. a pártigazgató Sebbján Petroszki László hozzá a költségvetést, ő általában tesz javaslatot, hogy mi történjen, ebbe az ügyben nyitott kérdést tett fel, és a végső szót azt Molnár Csaba kollégám mondta ki, operatívan ő vezet egyébként a pártot minden nap, a munkaszervezet irányítása az ő feladat köre hozzá, ez az elnökség ezt megtárjalta, hogy ez a döntés készül, az elnökség tudomásul vette. A 13 14 millió forint adósság, az miből adódik össze? Hát ez nincsen meg címkézve, mi ezt nagyjából a kampányóta cipeljük magunkkal, 2004 üje, ott három kampány is volt, amiből a költséget is csak a országüldési választásokhoz járó hozzával, amennyire utána volt egy Európai Uniós választás, utána volt egy önkormányzati választás, és hát minden jó párként kezdtünk, ugye hát nem volt, és nincsen frakciónk, és hogyha meg akartunk jelenni elsősorban a köztélen, az interneten, ahhoz nem volt elegendő a pénz, ezért aztán páran, a részben támogattuk a pártunkat a az évben én is, Jelentős összeggel, egy 11 néhány millióval, az visszadentelítendő támogatásként adtam, és adtunk még kölcsönt a pártunknak ezen bankkölcsön. a pártvezetői által adott magánhitel, és hát ahogyan tudjuk szépen lassan rájuk lefelé, hát azt reméljük, hogy egy belül, ha egy másfél millió forintot lesz hát hitelmentesek leszünk. Menjünk egyel tovább, ami persze értelmes szeretlenül mész, hogy tovább. Azt írja a HVG, hogy első fokon nyert Orbán a szemben az Altus ZT, egy Gyurcsány Ferenc tulajdonában álközölte a Demokratikus koalíció elnök a Péntek és Altus tájékoztatóján. Figyelj, nem arról volt, hogy már nem a tulajdonosban áll, vagy most mit kavarok? E hát, nem kell ezeket, ezeket megjegyezni, ezt Igen. E -hát, az alt, a korábbi Altus nevezetőt, Altus Befektetési ZRT két részre bomlott. Az egyik, ami csak a tanácsotást csinálja. Ezt adom át a feleségemnek, de nyilván erre emlékszel a másik, amelyik a ipari befektetéseket gértokolja az adat az inkább. Erkélyen vagy? Azt kérdezem, hogy az erkélyeden vagy-e? Igen, mondtam, hogy igen, teraszon nem <gül> Rendben van, csak a madárfügyből alulóan gondoltam ezt. Um, ugye itt van ez a szerdai ítélet, amely kimondta, hogy a miniszterelnök valóta a 2015 májusában azt az Alatosz Európai bizottságtól elnyert uniós fejlesztési programokról szóló megbízásával kapcsolatban, hogy a cég a pénzt egyértelműen pár is használja. Közölted a táviratirodával irodával és másokkal... Hát ugye nyilvánvaló hogy felebezni fog Orbán Viktor, de azért... Nem tudjuk, és nem biztos. Hát, a politika érdeke nem feltétlenül ezt kívánna hozzáteszni. Jó, igazad van egyébként. I igazad van, én, én, én csak abból indulok. Itt teljesen igazad van. Teljesen igazad van, legalábbis azt lehet, hogy nem tudjuk fél. még. Minden esetre az, ahogy a Fidesz erre közleményben reagált, abban van valami elképesztő. Hát, érdeke már csak Elképen, én nem. Ugye most már a közlemény végén ott tartok, hogy e, Megyesinek az alszontól kapott e, pénzéből időszak csúrgott nekem valami. Szóval, e, e, tényleg dermesztőnek ezt tudna lenni, amely tudnék termedni, hogy e, a legaljasabb hazugságot olyan nagyobnak vissza, úgy gondolják, hogy ez segít az ő táborok összetartásában. Jó, én erre találok magyarázatot. ez hogyha van egy bírósági döntés, és az ellen fel lehet lebezni, vagy fellebezni lehet, akkor lehet annak a hangot adni, hogy nem örülünk ennek az ítéletnek, bár állítólag nem szoktak bírósági ítéleteket kommentálni, de kivétel erősíti a szabályt, de az, hogy ez az ítélet is arra adja lehetőséget, hogy rugozni lehessen rajta, de ez a bírósági ítéletnek olyan mértékben mi bevétele, amely a jogbiztonságban vetett hitet is meg tudná gyengíteni, ha egyébként arra alkalmas lenne. Nem alkalmas rá, de azt gondolom, hogy aki ilyen eszközzel él, az más nemtelen cselekedetre is hajlamos lehet. Ha nézd, amikor te ma már ilyen deskriptív leíró jelleggel is üdöfelidézed, hogy bujás Gergely alelők az csak szemkilövetőként tud rám hivatkozni, akkor ugyanígy így hiszen hát ha van így, amiben Engem például megpróbáltak fülön csípni, az többek között el az ügy is. Bele volt Országos Fendő főkapitány és Gergényi Budapesti főkapitány ellen folytatott, és még ma is másodnapon folytatódó, mert hát a legfontosabb része az volt, hogy engem bele tudnak eccibálni. Adott egy a miniszterelnök bármilyen operatív utasítást. Szegről, Védről, ától tól ez ig ezért nyitadó meghallgatásával arra jutott az, hogy mondjam, Inkább ellenségesen viselkedő ügyészség, hogy nem. Ezért még a gyanú is említottunk el, tehát nem arról beszélünk, hogy volt egy gyanú, volt egy vád, és még a bíróság fölment. Ehhez képest a magyar jobb oldal szótában, ez ott van állandó jelzőként, és nem a radikális aktivisták, hanem a kormánypártal elnöke. hozzá hozzáteszi az émbelemhez alkalommal. Hát miért nem képerünk ezzel? De... Micsoda ganéság ez? De ezen is el lehet képezni, nem, nem, nem, nem, nem. Tehát nem, nem, nem teszek különbséget, és hogyha ha legközelebb szóba kerül ez, akkor, akkor ugyanilyen módon, bár egyébként is szót szoktam evelni, de ebben teljesen igazadban nem, most nem vitatkozom, nincs is rá okom. Ja. Azt kérdezem tőled, és most nem azon nem vitatkozom, hogy az nap, vagy azokban a napokban mi történt, hanem az, ahogy ezt jogilag és nem jogilag próbálják rátolni, hiszen a kettő sajnos vagy háristennek külön kell tudni kezelni. De hát nem hallottan karaktergyilkosság. Zajlott. Zajlik. Ez a. Nem, a magyar politikában, a nemzetközi politikában egyébként bele. Jó, én ezen túlmennék, mert engem a karak én szarok a karaktergyilkossága, a különös tekintet, ahogy jött már velem szemben, és elkövettek. Arra gondolok, hogy ha azt kérdezett tőlem, magánemberként, hogy én megemésztettem-e azt, ami 2006-ban történt, a TV-székház ostromától egészen a, a, az asztóriáig, arra biztos, hogy azt mondanám, hogy nem. És nem a te személyed okán, hanem, hanem azért, mert nem tehát ne, nem emésztettem meg. Mondni um, miatt, igen. Igen, figyel. Ha én valami miatt nem emésztem meg, mert hogy itt betekintem, hogy közösek vagyunk, az kétok. Ok. Egyik oldalról e, függel attól, hogy akkor itt milyen hivatart töltöttem be, végre alávalóan tartom e, azt a fajta rebeliót, amit tudatosan megszerveztek kettő. Hiteles dokumentumok sorra közöttük államtitoknak minőső dokumentumok is e, már a világosabb bizonyítják is majd egy új új pont itt ne lessen hallani halló azt akartam mondani, ez zseniális, hogy zseniáris azt mondani, hogy majd egy, és akkor onnantól kezel nem hallani, mint hogyha pont az lett volna törülve, amit <gül> nem ha lehet elmondani igen, majd egy életkező kormány azt emlélem, hogy fel fogja oldani az titkosítást, szóval ki fog derülni, hogy a zavarodások előkészítésében és lebonyolításában a Fidesz legfelső vezetéséig bezárólag, tehát Orbán bezárulak, bezárólag tevékenyszegetet játszott. És Magyarország úgy él, és legalább másfél ember úgy támogatja ezt a kormányt, hogy nincsen tisztesség. Mi kell ahhoz, hogy ennek a titkosítását valaki feloldja? Hát úgy az úgynevezett titokgazda, aki egyébként valahol az uh, alkotmányegyelmi hivatal, vagy nem legyen szolgálat környékén. arra lehet, hogy felügyeli őket. Mennyi időre van ezt titkosítva? Én... Mennyi időre van ezt titkosítva? Foglalmam sincs, de hát... Mikor titkosították? Hát nem tudom neked megmondani. Magyar, én... Csak azt akarom kérdődni, hogy a Bajnai az nem tudta volna de titkosítani? Nem biztos, hogy a Bajnai tudott volna. Vannak olyan, abban egészen biztos vagyok. árult már el nekem? Oké, okay, én elhiszem, de az hogy létezik, hogy te nem mondod nekem hogy van egy ilyen? Mert nem tudtam én sem. Aha. És hogyan tudtad meg? Hogy voltak most bizonyos perek, az elmúlt 5-6 évben, amelyek szintén titkos perek voltak, amiről lényegében nem tud a nyilvánosság, amely perekben az állam, mint felperes a korábbi titkosszolgálti vezetők egyikét, másikát perelte be bizonyos dolgok miatt, és ennek a pernek a kapcsolat előkerültek bizonyos akták, amelyek, amely akták a Fidesz vezetőiről személy szerint szóltak, mert más ügyek megfigyelésemmel akkor látókörbe került a Fidesz legfelső vezetői. Te ezekről azért tudsz, mert tanú voltál, vagy honnan? Tudok, mert valakit fecsegtek. De te ezekkel nem voltál tanú? Alió. Nyár, van, nyár. Röpke, lepke, száll, világra, zízzel, Hova lettél, Feri? Eré! Itt vagyok, itt vagyok, halló. Időnként bújkász, leviz a bunkerbe, vagy mi történt? Itt, itt ülök, itt ülök. Ezt értem, csak azt mondtad, hogy, hogy azt kérdezem, hogy te ezekben a perekben voltál-e tanú? Nem, nem, nem. És akik plegykáltak neked, azok szava emberek? Ó, feltétlenül. Jó feltétlenül. Feltétlen De egyéb iránt maga a, a, az élet az ilyen, tehát nekem ezen nem kéne kiakadnom legfeljebb az ügy miatti pikantéria érdekes? Ö, hát azt nem tudom, hogy ki kéne akadódni, vagy sem, azt gondolom, hogy el fog jönni az idő, amikor azt a jogodat, hogy megismert, hogy kikálltak a 2006-os esemének mögött, Ezt a jogodat ezt tudod érvényesíteni. Ma úgy nézel ezekre az emberekre, vagy ezek az emberek úgy néznek rád, mint akik egyébként abban érdekeltek, hogy ezek az akták sohasem legyenek nyilvánosak. Hiszen ha egyébként, ugye én mindig belegondolok abba, hogy ha én egyébként ügynök lennék, vagy lettem volna, akkor miben bízom, amikor minden nap felébredek, és kinyitom az újságot, hogy ma megint nem írtak rólam. De azt kérdezem tőled, hogy ha ez igaz, akkor mindazok, akik ezt elkövették, miben reménykednek, vagy a politika ilyen? és plusz passzére, ez nem értek. Hát mondjuk abban reménykednek, hogyha uh, alávaló, uh, alávaló tevékenységű következményeként előbb-utóbb kerülnek, akkor eltüntetik ezeket az aktákat. Tehát akkor lehet, is tüntették? Uh, hát uh, bizonyos részletek ismerete alapján azt tudom neked mondani, hogy uh, ha tettek is rá kísérletet, ezeknek az aktáknak uh, bizonyos másolatait egészen bizonyos azt áruld el nekem, hogy mi abból az igazság, amit egyébként számtalanszor szoktak mondani, hogy bizonyos pártok, bizonyos kapcsolatait ezek az iratok biztosítják, mert kölcsönösen bírnak egymással különböző iratokkal, különböző páncélszekrényben. Ezt azért kérdezem, mert nekem például senkiről sincs ilyen iratom. Ha ne, másoknak van róla, milyen iratok, hát akkor jól őrizzék, mert arról én sem tudok, de ez egyébként egy létező műfaj a politikának. Tehát, eh, hogyha már ilyen dolgokról beszélgetünk, akkor azt mondom, neked hogy szerintem. Én vagyok az egyetlen olyan, hogy én volt az egyetlen miniszterelnök, aki ilyen tudást nem használt föl e, semmilyen értelemben bűnös szándékkal. E, antal József-től kezdve furamódon e, hagyománya van annak, hogy a folyát pártunkon belüli küzdelemekben is használják ezeket az aktákat. Én egyszer kerültem azzal a ténnyel szembe, hogy kaptam egy szóbeli tájékoztatást, és hogy. A Szocialista Párt egyik parlamenti képviselője az egy titkosszolgálati művelet. Egy titkosszolgálati megint eltűntél? Egy micsoda? Művelet művelet során. Hallasz most engem? Igen, hallok. egy Nem Magyarországra, hanem egy valamilyen ügyben, külföldi országot érintő és művelet során valamilyen ügyben úgy mondják, hogy látókörbe került. Megnevezték a szemét, megnevezték a cselekvényt, és mint egy kérdeztek engem, hogy hogyan kell ezt minősíteni, és mit tegyenek. Hát János, ahogyan te nem vagy titkosszolgálti szakértő, úgy én sem, és a magát a kérdést is, azért van nekünk szolgálatunk, hogy ő értékelje azt, amit megtudott, és úgy látja, hogy kellően megalapozottan állíthatja, hogy itt történt valamilyen fajta bűncselekmény, jogsértés, akkor egyedekű a lépéseket, ebbe nem adok tanácsot. Oké, okay, rendben van, elnézést, a van. pontatlanul idézem, ez a miért legyek tisztességes, kiterítenek úgyis, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis, szóval, hogy te azt gondolod, hogy az, amit teszel, beleértve, vagy a színházban is ezt láttuk a jótól, ennek még meg lesz egyszer a jótalma? Azt nem tudom, de azt tudom, hogy hogy magammal is, őszintén szóval ennél sokkal jobb, de nem tud lenni. Rendben van, akkor engedjed meg, hogy a legutóbbi feladványt szembesítsen veled, mert ugye vagy te, Tinódi Lantos Sebestyén, aztán leírják a szövegedet, és akkor jönnek az esztéták, és elkezdik elemezni. Ez nekem valamikor nagyon odaadó híve voltam, hogy öregszem nem, de nagyon szórakozom, amikor egyébként ezeket olvasom. Ugye Gyurcsány Ferenc nehéz évek előtt áll Orbán Viktor 2016. május 1 Elmentél Kaposvára, és ott beszéltél arról, hogy bekövetkezhet. Tehát az, amire nem gondolt, Orbán Viktor, hogy a centrális erőtér fölött létrejött a bal és jobboldali összefogás, előfordulhat, hogy a három nagy blokk, a baloldal ellenzék, a jobbik és a fidesz kdnp egyikesen szerzi meg a voksuk 50%-át, és nyit koalíciót sem köthet. Egymással megjegyzem, egyáltalán nem lelkesednék ér, érte, de már nem tudom kizárni, hogy lesz lesz majd olyan jelentős nyomás a szavazópolgárok részéről, hogy a kétharmados törvények levontása érdekében összefújjanak a mostani kormányzaton kívüli erők, lehet, hogy nagyon fura véget ér majd ez a mai rendszer, és akkor jöttek az okosok, és akkor azt mondták, hogy a most arról beszél, hogy akár a jobbikkal is. Azt szeretném kérdezni a vers szerzőjétől, hogy ezt az érettségi tételen való elemzést elfogadja, vagy sem? Tehát, ebben a gondolatfüzérben van egy tényállítás, mert hogy, tudod, hogy ez megtörtént Tapolcán és megtörtént Salgótarjánban. Jobban akarták elzavarni a választók a Fideszt, vagy akarták, hogy ne a Fidesz jelöltje győzzön, mint amennyire kötöttek saját pártjukhoz, elhagyták saját pártjukat, Tapolcán baloldali demokratán szavazók átszavaztak a jobbikos előtt, ahol a Fidesz le tudjon győzni Salgótarjában, egy fordítva. Tehát ez egy tényállítás. Kettő. Van ebben a gondolatfüzérben egy e, e, elemző jóflás, hogy fennmaradhat ez az állapot, és szembenézhetünk azzal a helyzettel, hogy dacára annak, hogy akár a Fidesznek lehet relatív többsége, tehát a relatív többséget nem tudja mandátumra váltani igen sok helyen, mert hogy átszavazgatnak a Fidesz ellenzékében lévő szavazók ide-oda a legesérjesebb jelölő. Három, van benne egy figyelmeztetés, hogy ennek bizony az lehet a következménye, hogy sem marad egy nyomás, ami majd van egyébként rajtunk, hogy a választási tettménynek megváltoztam. Megint elmentél a pincébe. Ahó, pince, Gépház zaj! Ahó! Most már aztán végképp. Ú! Uh, ennyi hang egyszerű. Jó van, Én is. Valama kierű van. Na, figyelj, én nem tudok hozzászólni. Érted? Én most nem fogok azok közé tartozni, akik ilyen félreérthető mondatokat mondanak, abból én már kinőttem, vagy majd, ha lesz, akkor meg nem fogom mondani, mert úgy lehet figyelek. Szóval azt mondtam, ennek lehet hogy az eredménye, hogy senkinek nem lesz többsége a következő parlamentben, amely egy teljesen új helyzet, és lehet az a következménye, hogy mondjuk egy kisebbségben lévő, a kormány benyújt egy választási törvény módosítást, és ahhoz e, e, teljesen lehetetlen és fura módon, a radikális jobb oldalhoz fog támogatást kapni, hogy egy kétharmadat. Természetesen nem tudom elképzelni, hogy egy sor kétharmados ügyben, vagy minden kétharmados ügyben ez megtörténhet, De egyáltalán nem zárom hogy egyes törvényekben ez megtörténhet. És hozzá teszem szerintem tisztességes, hogy lehessen, érteni, hogy én ezt nem akarom. Nem örülök, hogy felé megy az ország. nem akarom, és ha nem örülök, az két különböző dolog de hát azért most akkor használtam mind a kettőt, hogy mi is belegyen. én azt kérdezem tőled, hogy akkor itt most van egy vita, egy választási vita, mint amilyen volt, tudom is, Röjtők muzsajon, és akkor ott volt vonagábor Gábor, Szigetvári Viktor és Gulyás Gergely. Tételezzük fel, hogy a vezérigazgatók legközelebbi 6543. találkozójára elhívnak téged, vonagábor Gábort és Szigetvári Viktor. Tessék! És soha nem megyünk el hát János, hát te már én magyarázkodjak, az egyetlen olyan párt vagyunk, aki nem ül le ma már a jobbikkal nyilvánosan és nem nyilvánosan vitatkozott. Az egyetlen olyan párt vagyunk, aki semmi olyan parlamenti. Aki okay, akkor abban tegyél létszéles egy distinkciót, és nem teszek föl kérdést, de csak ezt felteszem, hogy tegyél egy distinkciót, ami erre vonatkozik, hogy nem vesztek részt ilyen beszélgetésen, és a között, amit mondtál. Ez két különböző történet. A parlament, de ma is megtörténik, hogy mondjuk a Fidesz előterjeszt valamit, és egyik oldali ellenzékesen sem meg, tehát együtt szavazunk jobbikkal. Hát nem, nem vicceljünk már, vagy éppen fordítva. Szóval a szocialisták teszek egy kezdeményezést, és uh, hallgatnak a szocialisták, a jobbik. Is. Ezt mondják hallgatólagos együttműködésnek? Nem, nem, nem, nem. nem, nem. Hát én nincs ehhez tárgyalás. Hát tudom, hogy mi a jobbik. Értem. Amiatt én nem tehetek. Mit, mit tehetek azzal a helyzettel, hogy van, amiben a jobbik is, meg én is egyetértek. Ha jogdikus előterjesztés van, ott van a főszabály a DK-ban, amit azt hiszem, hogy mi soha nem sértettünk meg. Ha a tartalmiak egyet vele, akkor sem szavazzuk meg, hanem tartózkodunk, hogy mutassuk, hogy bár tartalmiak lehet, hogy igazok van, mi ennek a pártnak a kezdeményezetek. Az... Oké, okay, rendben van, akkor jól beszélsz. Annak a mentén, amit eddig mondtál, ebben létezhet-e változás a jövőben? De... Én a mai tudásom szerint az utolsó pillanatig elutasítom, persze egy valami megtörténhet, amire nem számítok. Olyat az már azért látott a világ, hát ha más nem, akkor éppen a magyar szociista munkáspárt és az MSP viszonyában, hogy egy diktatórikus baloldali pártból egy demokratikus baloldali párt lett, és az ember megváltoztatja a viszonyát az msp hez ahhoz képest, hogy a viszonyot az MSZP-hez. Hogy a jobbikból lesz egy tíz év múlva egy jobb közép párt, ezt nem tudom megmondani, majd ha lesz, akkor ezt a kérdésre el lehet tenni. Én ennek egy -egyre nyomát nem látom, ezt alapvetően egy gyülekezetnek gondolom, de ugye maszkírozza magát, de attól még a nácik, -nácik maradnak, hogy nem bombercsekiben járnak, hanem ördőnyben. Azt kérdezem tőled, hogy végezetül mit gondolsz, hogy az elmúlt két eseményei beleértve a Matolcsi Féle, alapítványokat idézőjel, ennek a náci párt idézőjel vagy nem idézőjel néppártosotása, bármit is koptatott-e azon, a majdnem kétharmadon, amivel a jellegi kormánypártok rendelkeznek? Az elmúlt hónapok esemény egészen biztosan. A nem Fideszhez kötődő kutatók, belértem a Sonda Ipsos utódját, az Áves Research-öt, belértem a medián, azok érdemi, tehát több száz ezres létszámot elérő támogatás csökkenésről számoltak be legutoljára. És szerintem a folyamat tart Végezetül csak, mert nem lenne jó kihagyni, ugye átment és lesz népszabazás. Mit gondolsz arról, hogy miközben van, aki bolykotott hirdet, van, aki alkotmánybírósághoz fordul, összerántja-e ez az országot úgy, ahogy összerántotta a migrációval kapcsolatos kommunikációs és nem kommunikációs kampányt? Nem, szerintem nem is, azt hiszem, hogy nem számítanak a kormányon lévők sem. Szerintem lesz egy nem érvényes népszavazás, mert nem fog elmenni egy millió ember. A most használom azt mondom hogy másfél millió ember fog elmenni, tehát egy nagyon messze a küszöb alatti részvétel lesz, akik el fognak menni a Fidesz támogatói lesznek, tehát igennel igen, igen, fognak szavazni a támogatói. A másfél millióval a jellegi kormánypártok elégedettek lesznek-e sem? A kommunikáció szempontból igen, azt vagyok mondani, hogy akik eljöttek, kérem szépen, akiknek ez fontos volt, a 95 százalék a kormány támogatta. Ez ugyanaz, mint a nemzeti konzultáció, ki 8 millió levelet, miben csak 1 millió válaszol, de hát nem se baj, nincsen az 1 millió 95 a támogatja a kormány. Tehát nem közjogi sikerre számít a kormány, hanem politikai sikerre fenn akarja tartani ezt az ügyet, de hát nem baj, szerintem az utolsó nagy dobásuk ebben, és azt kell mondjam, hogy ebből már igazi sikert nem lehet kormányzolni, nem ez az emberek problémája, most tanárok tüntettek, diákok elégedetlenek, egészségügy, hogy minden nap megjelenik, egy horrorcikk, a IH bankban nyilvánvalóan lopnak, Orbán felszútja csapatával, mert kisvasútjával együtt százezeket írítál. hát ez ma már menekült ügygel, amelynek nekik nyomát nem látjuk Magyarországon, eltakar, de azt hiszem nem lehet. Lopnak-e, vagy másra jó kifejezés? Nem tudom, azt kérdezem tőled, hogy eredete azt mondod, hogy ez jelentősen koptatta az elmúlt hetekben ennek a koalíciónak a támogatottságot. A, a, a Závesz újfőcse emlészen 42 ot mondott a Fidesznek elutó járatlán eh, 10 nappal ezelőtt, eh, ami már nem abszolút többségük, sokáig 50 ot meghalló támogatásra számíthattak, és látható, ez a folyamat most már egy-két hónapja tart, ezt szerintem még kevesebb is, én szerintem. Nagyon szépen köszönöm. Jövő héten folytatjuk. Ha jövő hét megfelel, ugye? Abszolút, igen. Köszönöm szépen. Gyurcsány Ferencet hallottak. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Hőszerkesztő Pia János